harmadik fejezet A levágott fejek temploma. A kaland után néhány nyugodt éjszakán volt. Egy reggel azonban rémült kiáltozásra ébredtünk. Megismertem az egyik öreg kasztíliai nemes hangját, lerúgtam magamról a takarót és a hang irányába rohantam. Egy hatalmas csuntafa alatt találtam az öreget, Óriás kígyó csavarodott a testére. Az öreg ember elszürkülő arccal kapkodott levegő után. A félelmetes hüllő magasra emelte szögletes fejét, amikor megpillantott, de áldozatát nem engedte szabadon. Tőröm után kaptam, de időközben gonzáló is ott termet, és kardjával néhány erőteljes csapást mért a kígyóra. A hüllő lecsavarodott az öreg harcos testéről, és a folyó felé menekült. Igyekeztem a kígyó útját elvágni, de erőteljes fart csapásával levert a lábamról. Mire feltápászkodtam, a tábor veszedelmes látogatója már eltűnt a liánok között. Az öreg katona nyögve tápászkodott fel a földről. Az ijegységen kívül nem történt nagyobb baja. Lehorzsolt bőre ugyan még napokig emlékeztette a félelmetes gyűrűk szorítására, de a délutáni pihenő alatt már büszkén mesélte el kalandjának minden egyes részletét. Azt állította, hogy már régen észrevette a kígyót, de nem tudott mozdulni, mert a hüllő szeméből kiáradó furcsa fény teljesen megbénította. Soha sem tudtam meg, mi az igazság ebből az elbeszélésből. A nap lázas munkában telt el, és este már alig beszéltünk a kígyóról. A biztonságokáért azonban éjszakánként felváltva egy-egy ember őrködött a tábor szélén. Sokáig nem történt semmi, de egy éjszaka megint rémült kiáltásra ébredtem. Eleinte azt hittem, hogy csak képzelődöm, de később kiderült, hogy az őrszem eltűnt. Órákig kutattunk utána, de nem akadtunk nyomára. A következő éjszaka én vállaltam az őrködést. Társaimat hamarosan elnyomta az álom. Gonzálós sátra előtt álltam muskétámra támaszkodva. Az őserdő füllet, különös illata engem is elálmosított. Néha-néha felrezzentem. Ágak zörrentek, víz csobbant. A sötét fák furcsán hajladoztak a szélben. Egyszerre csak zizegést hallottam, és a melvértemen keményen koppant valami. Egy nyílvesző volt. Lebuktam a fűbe, de a következő pillanatban már feltérdeltem és elsütöttem muskétámat. A dőrenésre sokszoros vízhang felelt az őserdőből. Néhány menekülő árnyat láttam a bokrok között elsuhanni. Reggel három nyilvesszőt találtam a sátor előtt. Gonzáló elhatározta, hogy alaposan átkutatja embereivel a vidéket. Ezen a napon egyébként már hajnalban elkezdődött a dobolás. Benyomultunk az erdőbe, abba az irányba haladtunk, ahonnan a dobolást hallottuk. De a hang csalóka vezetőnek bizonyult. Amint beljebb az erdőbe, a hang is eltávolodott. – Mint a csak kulpurina az ős erdő gonosz istennőjet réfálna velünk, mondta Gonzáló dühösen. Tizen a vezért. Dorellána és Láris is felünk volt. Amikor elindultunk, még sötét volt, de távol a folyó kanyarulatánál bizonytalan fény derengett. Előbb csak vékony, keskeny szab villódzott az ég fekete árpitján, de aztán egyre nőtt és terjeszkedett. Ritkán volt részem látványban. A világosság szemünk láttára született meg a végtelen ősherdő fölött. A sötét fák előbb szürkére sápadtak, majd lassanként felvették a szokott zöld színüket. A folyó felszíne is kivilágosodott a növekvő fénnyel. Felbukkant a nap, és a harmad cseppek gyémántként szikráztak a liánokon. Az állatok is felébredtek álmukból. A majmok merész ugrásokkal lendültek ágról ágra és felriasztották a színes tollú, horgas csőrű madarakat. Lépésről lépésre verekedtük magunkat előre a szívós indák és ágasbogas gyökerek között. Már már azon gondolkoztunk, hogy visszafordulunk, mikor az egyik katona hangosan felkiáltott. Kitaposott ösvényre értünk! Az óriási pálmafák és páfrányok között keskeny gyalogútra bukkantunk. Alig mentünk azonban néhány lépést, midőn a fölénk boruló lombsátor kavarogni kezdett, és különös zúgás töltötte be a levegőt. Vihart kapunk, mondta Lariss. Meggyorsítottuk lépteinket. Az első hirtelenül megerett, nehéz cseppek kopogtak a leveleken. A villámok ijesztő fénycsatájában a víztől csepegő növények átlátszó smaragdfalat varázsoltak körénk. Egyszerre egy tisztásbontakozott ki előttünk. A tisztáson bambuszrudakkal körülvett épületet pillantottunk meg. A rígító oszlopokkal díszített kapu fenyegetően sötét lett felénk. Már csak néhány lépés választott el minket az épülettől, amikor egy nyilvessző repült el mellettem és a közeli fába fúródott a fából fehéres folyadék budjant ki. Megpróbáltam a nyílvesszőt kihúzni, de kudarcot vallottam, mert mélyen beékelődött a fatörzsébe. Ebből arra következtettem, hogy a merénylő a közelünkben rejtőzködött. Újabb támadásra számítottunk, de nem mutatkozott senki. Elértük az épületet, és beléptünk a nyitott ajtón. Félhomályos, tágas helyiségben találtuk magunkat. A nátfonatú falakat pajzsok, dárdák és toldíszek borították. A bejárattal szemben hatalmas bálvány trónolt, előtte nyilak, agyagedények és különféle dísztárgyak hevertek a keményre taposott földön. Sancho de Vargas találomra kiválasztott egy nyilvesszőt. Remek darab, mondta. A lombiki madártól díszíti. Alaposan körülnéztem. A a napistent vagy hozzá hasonló alakot ábrázolt. A hatalmas szoborról vékony aranylemezek lógtak le, amelyek a legcsekélyebb érintésre azonnal megcsendültek. Figyelmemet azonban mindinkább két vörösre mázolt bambuszkaró kötötte le, amelyeken almanagyságú ráncos fejek fügtek. Első pillanatban azt hittem, hogy a különös trófeák agyagból készültek, de hamarosan meggyőződhettem tévedésemről. Mindig kételkedtem a fejhaszaló törzsek létezésében, de most saját szememmel győződhettem meg arról, hogy a borzalmas mesék valóságon alapultak. Az ökölnyire összezsugorított fejek ijesztően hatottak. A visszataszító trófeák hajuknál fogva fügtek a bambuszrudakon, de volt köztük néhány világosabb bőrűfej is, ezeket hosszú növényrostok tartották. – Fehér emberek! – mondta Gonzáló borzadva. Ezek az ördögök mindenre képesek. Valami megzőrend a lábam alatt. Lehajoltam, és az agyagedények közül egy rozsdás páncélt bányáztam ki. A régi spanyol ötvözet, jelentette ki egyik társam, aki értett a páncélokhoz. Ezzel a levágott fejek is kiderül. Néhány spanyol lovag vetődött a vidékre, és az indiánok elfogták őket. A többit nem nehéz elképzelnünk fogadni mernék, hogy találunk még több páncélt is. Rendszeresen átkutattuk az épületet, és csak ugyan néhány sisakot és vérteket találtunk. Az egyiken vésett írás volt. Granada, Anno Domini 1516. Don Juan Ramírez. Betűzte ki Gonzáló a finom betüket. Szegény ördög, alig gondolta, hogy feje ebben a templomban fog száradni, amikor elindult a nagy útra. Castilla napsütötte partjairól. – Oda nézzetek! – mutatott egyik társam a megnyomorított fejekre. – Az eltűnt őrszem! Én is azonnal megismertem a szerencsétlen. A szakálas fejszája kisénnyitva volt, mintha kiáltani akart volna. <gül> – Borzalmas! – takarta el arcát az egyik fiatal legény. Gonzalo sápadtan indult a hiárat felé, de váratlanul megtorpant. Az esőtől felázott tisztáson indiánok gyülekeztek. Nyugodtan viselkedtek, látszólag nem is törődtek velünk. Néhányan egy festett karó körül foglalatoskodtak, amelyet csak nem régiben verhettek a földbe. Kizó mondta Száncsó. Ezek a fickók azt hiszik, hogy már is elfogtak bennünket. Minden drágán adjuk az életünket, mondta Dorellán a hideg mosolyjal, és kihúzta kardját. Néhány szolgát magammal viszek a más világra, ha megtámadnak bennünket. Végig néztem a benszülötteken. Nem sok jót olvastam lesötét arcukról. Testüket tetoválások és színes festékfortok tarkították. Csak nem mezítelenek voltak, ízmos kezükben rövid láncját is íjat tartottak. Nem sok kilátásunk volt a győzelemre, és valamennyien úgy éreztük, hogy igen súlyos harc előtt állunk. Gondosan megtöltöttük muskétáinkat, de mielőtt összecsapásra került volna a sor, váratlan dolog történt. Laris egyszerre kilépett a templomból, és egyenesen az indiának felé tartott. Azt hittük, hogy a vadak megrohannyák a védtelen lányt, de a legnagyobb csodálkozásunkra ilyetten húzódtak hátra. Laris parancsoló hangon mondott nekik valamit, mire az egész társaság leborult a földre, majd sietve elkotródtak a tisztásról. – Ezek az indiának tisztelik az inkákat, – magyarázta nekünk később Laris. Ezért könnyű dolgom volt velük. – Minden törzs fölött ilyen hatalmad van? – kérdezte Gonzáló. Nem – válaszolta a lány. – Az őserdő hemzseg a fejvadászoktól, és sokan hírből sem ismerik a perujjakat. Ezúttal szerencsénk volt. Ennyi az egész. Laris tekintéje nagyon megnövekedett az emberek előtt. Én azonban nem titkoltam lehangoltságomat. Az egykori papnő szerepét egyre rejtélyesebbnek és különösebbnek láttam. Hiába fogadtam, hogy milyen kapcsolatok fűzik az indiánokhoz, szokott titokzatos mosolyával egyszerűen kitért a válasz elől. A borzalmas fejeket elástuk a templom közelében, aztán visszatértünk táborhelyünkre.